וַאַעֲזֹבְכֶם את מצוות ה' וַתֵלֶךְ אַחַרֵי הַבָעֲלִים. וַעַתָהּ שלַחְּבֹץּ אלַיְ את קֹל יִסְרָאֵל אֶלְהָר הַכָרְמֵל וַאת נְבִאֵי הַבָעָל אַרְבָעֲמָאוֹת וַחְמִישִים וְנְבִאֵי הַאַשֵׁרָה אַר� ויקבוץ את הנביאים אל הר הכרמל, ויגש אליהו אל כל העם, ויאמר, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם אדוני האלוהים לכו אחריו, ואם הבעל לכו אחריו, ולא ענו העם אותו דבר. ויאמר אליהו אל העם,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 וינתח את הפר, ויישם על העצים. ויאמר, מילאו ארבעה חדדים מים, ויצקו על העולה ועל העצים. ויאמר, שנו, וישנו. ויאמר, שלשו, וישלשו. ויילכו המים סביב למזבח, וגם את התעלה מלמים.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 כי כל המון הגשם. ויעלה אחאב לאכול ולשתות, ואליהו עלה אל ראש הכרמל, ויגהר ארצה, וישם פניו בין ברכיו, ויאמר אל נערו, עלי הבט דרך ים, ויעל ויבט, ויאמר, אין מאומה, ויאמר,